думати лише. З четвертої річниці жовтня зустрічаємо у війні. Гей, пропустіть і нас із галкою, як членів комсомолу. Звернувся до тих, що лежали і сиділи, скотюрбившись під плашнеметом. наметом. Я на Тараса і зрозумів, що йому зараз не до жартів. Слова «якийсь підсумок» він вимовив неспроста. У нього було про що подумати в цю хвилину. На військову службу Тараса призвали, як і мене, в восени 1940 року, після закінчення середньої школи. Служив на західному кордоні в Латвії. Вже на третій місяць війни Тарасові не пощастило. Потрапив в полон до німців. Незабаром утік і подався на схід, до кордону Латвії і Росії. Можливо, він і навдогнав болінню фронту. То все відсувалося на схід, але довелось повернутися назад. І причиною цьому був комсомольський квиток, що його сховав Тарас під валуном біля придорожного знака за 20 км від міста Резакне під час колинного перепочинку військового полоненого. це Тарас запам'ятав, повернувся до того валуна. Ось тут його і спіймали місцеві айсерги. Затриманого привели у режиську тюрьму. На початку зими 42-го року Тарас захворій на тиф і його перевели до Лазарету. Там він пролежав 4 місяці, і як тільки став почуватись далі, квітне ночів тік з Лазарету, з одним таким же, як і він, бранцем. 14 днів тяжких мандрів і хлопці. Дістались до кордону, а потім ступили на землю Росії. Вони вийшли з лісу й попрямували битим шляхом на схід. Одяг на них був подертий, обличчя виснажені, очі запалі, з харчів черства хлібина та дрібок солі. Це дала їм латишка на дорогу. Та йшли вони російською землею, ішли до лінії фронту. Тому настрій, дух який були високими, як небо в квітні. Хлопці марли тільки одним дійти до Росії, що по той бік фронту, де тримає оборону Червона Армія. Дорогою вони зустріли старого селянина, який їхав на бідарці. Привітались. Дядько пригостив тікачів самосадом, а ті запитали його, чи є поблизу німці. Селянин відповів, що німці аж у себе жі, і, притуливши пальці до маленького блискучого козирка, ще до революційного картуза, шарпнув до себе віжки. Кінь під побіг дорогою. Минуло з годину. Сонце вже схилилося до заходу, проходячи останню частину сугоденного маршруту. Втікачі йшли повільно, Тихо перемовлялись. Так само повільно змінювались перед їхніми очима пейзажі. Тепер вони йшли повспалене німцями село, од якого залишились лише димарі. Розкидане каміння, обгорілі колоди. А далі порожнє поросле торішнім полином поле. І ось зненацька, мов із під землі, виросли перед ними велосипедисти-автоматники – що вискочили з лісу на грейдерну дорогу. Залунала стрілянина. Солдати грізний переможно вигукували: «Рус, здавайся!" Тарас і його товариші не встигли збагнути, що сталося. Як їх схопили, зв'язали і немилосердно побили. Так скінчилась третя Тарасова втеча з полону. Уже був пізній вечір. І старший команди не став розстрілювати тікачів. Ранок за вечір мудріший. Та й селян треба пригнати, щоб усі бачили, що чекає тих, хто не підкоряється силі нового порядку. Схоплених хлопців признали в лазні, що стояла край села. Тарас сидів в кутку. Мотузок муляв йому праву руку, і від цього її ламало. Рана на голові запеклась, бо солдат, бивши прикладом Шмальсера по голові. Тіло судомило, хотілося пити.